tíundi kapituli. Hann tók sig upp þaðan og held til byggða jútefu yfir um jórdan. Fjöldi fólk sapnast en til hans og hann kendi þeim eins og hann var vanur. Farisíar komu og spurðu hann hvort maður mætti skilja við konu sína. Þeir vildu freysta hans. Hann svaraði þeim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 jafnframt ofsóknum og í hinum komandi heimi eilíft líf. En margir hinnir fyrstu munu verða síðastir og hinnir síðustu fyrstir. Þeir voru nú á leið upp til Jerusalem. Jésús gekk á undan þeim en þeir voru skelfdir og þeir sem eftirfyldu voru hrættir